Enter amap sareak zine gaualdiak antolatzen ditu asteuntan levei de la permakultura Adrien Böleren filma dokumentala edatuz Ipare Euskal Herriano goita amar bat amap edo laborantia errikoiaren atxikitzeko elkartzeak biltzen ditu enter amap xareak, gure gomita irisari aldeko amap elkarteaz zarduratzen den Añabari kostega, egunon? Egunon zuheri eta egunon entzuleku zieri Zure eskaldeaz, zure amapaz mintzatzeko nolaz mundatu duzue? Nolaz muntatu, baginen zonbait lagun jadanik pentsak eta hasiak, ra, behar gini la, gure erospenetan pixka bat lekuan lekuko mozkinak erosi eta jan. Zirkito Labor eta mm, ere badugu elkarte bat armen elkartia orain barne ere e, lekuko ekonomia sustengatu behaginuela eta horra eginengokoetan eta denbora berian e, bi jakin dugu eta ikusi ditugu ere bi laborari gazte bi gazte plantatzen ziela laborantxan baratzeginzan ixagin eta barantzegintza biologikoan eta hor dion, gure bat abersten beharrak batetaratu ditugu eta jola biatu dugu amap hori, jara, haipatu ginen merkatua, amapa, hamar bezpairu bide, baina hori autatu dugu, hori baitzen hoberena leku kolaborantzaren zuzenean launtzeko, jara zertan da ubelena ez zertira eh zertira nobelena ke amapada naibauzu kontratu bat erosle erosle edo hala kontsumitzaile ta laborari nagtian nonbait eta, no mait, ara, eta um, kontratu ortan kontratu ortan Erosileak emaiten du zer nahi duen erosi eta kontratu hori laborariekin egiten da, baina zer nahi duen uh, ara, bat dira presioak, uh, kantitateak, noiz banatiak izan ditenda. Eta behaz, uh, laborariak badaki eta aitzineat bat dugu ere, uh, nahi den bezala, edo hilabeteka, edo bilatetai, edo hola, eta ordean laborariak badaki aitzineat zemoskin behar duen egin, uh, noiz... Uh, Ja, eta zon bat, eta eh. ordean uh, abiatzen den norbaiten dako, huti, anta hilangia da, zein eta badu uh, seilaaten dako, kontratia gehienetan seilaatetan dira, eta seilaaten dako, eta badaki elaborariak seilaatez apaprez zon uh, bat behar dien, zemoskin behar dien uh, ekerrazi, eta. Zer bat eko izle, amapal? Zer uh, bat eko izle, baditu gu mementoan zazpieko uh, izle, Ara? Eta berroita, oai, martxo-undarrian finitzen ditugu lehenbiziko kontratiak, segilaatekoak, berroita hiru-familiaak kontatzen ditugu eta uste dut hiruspalau, uste denek berrituko dituzten gehienek ba, eta hiruspalau berri ere sartzen dira, ortean berroita bors-familia hartan aldugu, zazpi e, mozkin ingurukoak berdubilenak senta amapetan helburua da ere yanari uh, uh, lekokoa eta kimikorik gabe, yani sanoa erten da, idatzia da, baina sanoak erranaitu uh, pozoinik eta kimikorik gabeko mozkinak eta um, ara horiek berdiralari atsman gure ingurian ordion badira, baina ez bait ezpada beti herrian, betian ara ingurian Kontsumetzeileak dutela amapak kudeatzen, nola ibiltzen ziste zuen artean? Uh, nola ibiltzen giren, lehenik abiatzeko egin dugu biltzak uh, odoko bat uh, herritar guziak eta ingurukoak ere bai e, bai jendiak eta iratziaren bidea eta, eta bai ere etxe mozkinegileak eh? gero urtaiglanda e, bakinen hogoi bat interesatiako 85 bat bai miltza hortan gomitatu dugu lenik internako intern mapako urteskalibat eta ere garaziko mapa zen ta bat bada deia garasin dona pale una sparnen ondien ingurien badituko hiru Gero hor, uh, Puskar bat zerrendatu dugu noxen entelesatia, uh, zertaz, beste ondoko bilkura batean, eta behar horik altxatu ditugu, eta beharren arabera uh, laborariak atseman ditugu, uh, arduradunak, ordean kontratu bat badugu, laborari batekin bada kontratu bat, eta badugu kontratu baten arduraduna. Ara? Eta, bagira, uh, bost, uh, sei arduradun, eh? etxe moskin egile bezin bat uh, arduraduna, Eta kontratiak egiten ditugu, plantan zartzen eta laborariari adosaazten, adosaazten edo, ez daken doleran behar den, eh? baimena edo baieztatzen hasteko laboraria ekin. Ara? Eta ara, ebin moldean ordion gero behar dautatu ere gune bat, atxeman gune bat nun banatuko diren Mozkinak, astapenetik. Uh, bueno, ordeon ortegun goziazitugu gupanaketak, uh, seieak eta errediak eta zezpeak eta errediak artian, eta diak ditan dira, benen uh, Moskinen txeka. Iper-Euskal Herrian, ogoita amar bat AMAP edo laborantza erriko iarena elkarte bat horiek bilduak dira enter AMAP asarean, Entera mapek, Lausine antolatzen ditu Azte Untan, Levei de la permacultur, Adrien Bölleren film dokumentala edatuz, Amap elkarteaz Mintzatzeko, Añamari Kostera, Iri Chariko Arduraduna, aste Artuntako gomitagoiz Goizberin. Baina, Mari Kostera espikatzen zinaukun funtzionamendua irisagin mm -hmm. hola zinuten, hastian behin elkartzen, eta be, ala, izan, mostu baitugu, segitu hori bukatzeko funtzionamendu hori inoladuan? Ebe, untxadua, iduriz denen egokia da, baina, banak eta egunak behar dirautatu edo tonereak jendeak lana finitu eta etortzeko gizan. E, jendeak konten da iduriz, egin Bilduma pundu bat, sei kontratu, sei hilabeteren buruan, eta, bon, ez da ez ezkurrik bat ere, ara, bizpairu, hiruspalofamilian ikuste gehituko dira, eta, momentuan, azteko ontzadoa, gero iraun behar du, mainan, mm -hmm. ara, beste jende ideia emaiteko bakotsak bere likutik sokotik edo gunetik uh, aijdea muntatzia ama bat gaitak kudeatzeko gero Bo, ez da zaila, ba, lan la, buska eta estapenean, ikusteko uh, beharrak zoin diren, uh, gero laborariekin behar dira, ere, behar dira laborarik atxeman, behar da egin laborantxa txar bakotsaren itzulia, fermozkopi deitzen da hori frantsesez. behar da ze lan maneretan ari diren, uh, behar du laborantxak ahont, laborariak ahont uh, zehazki, uh, barnatu natu uh, zer egiten duen nola bere txaldean, Zerre demu duen, zon bat, zekantitate, uh, enfin, denak denak, zelan eko maneda, hori uh, denak behar dira paperian eman, uh, gero, enbidez, uh, gero behar dira bilkura baten bidez, gero behar dira kontraktuak egin, gana edu um, laborari bako txain ze proposatzen duen, ze uh, moskin proposatzen duen, ze presiotan, uh, eh uh, amostetik sortzik ala hori dena behar dira finkatu bon, gero laborariak badute usaila ere beste ama batzuekin eh hori onesta dena agabeghi egin behar hainana uh, ara hori bada puskat uh, denen multsatzen uh, lan baina gero abiatuzioz uh, ara kontratu andre da lan puskat beris baina hainan hartian uh, uh, ara bana ketetan herber da izan ala bat dira, Hara, edo anzten, edo ez indinak, edo orden berdar or, hor uh, mementuan bedian uh, estegisan egin, edo hartu norbaiten dako, edo ara. Bainan ez ez ez da gero, behin abietuzkioz lan hondia, ez segitu berdala ere bainan. Hara, uh. eta arduraduren artean egiten dugu ere bule gotipi berdezera, ordian gauzak dena partikatzen ditugu. Hara, behar delaik zerbaitipen txatu, edo zerbait egin. Hara, uh. ez dakit... Uh... <laughs> Bai, bai, bai, kudeak eta ipatzen maite enter uh, amap, sarearen biltzak nagusia ere iraganda dola amabostekun, sare mm horrek, -hmm. zer, zer ekartzen dauzia? Uh, bon, gu, abiatu berriak iran, abiatzeko jadanik badu web bat. Hadi guk ez duguna, eta webgune horren atzama iten dira ama baten muntatzeko kontratu modelo batzu berriak laboratoire buruz ama per buruz arabada badira webgunean antzasetasuna gero abiatu girelaik ere e, ginda Isabel Kapdeviel enter hamapeko arduraduna, hak e, bultzatu du, bizka, fa, hak errandu hamapek e, zertziren, eta nola ibiltzen ziren, eta zer behartzen gasuman, eta hala. Ordean, susten gubatek hartzen du, abiatzen dela dikodizeo da, E, gero um, asurantza ere komun bat hartzen du, eta gogo eta orokor batzu ere e, bultzatzen ditu adibidaz instalazioari buruz, e, oai izanen da entsegu gune bat Siberon abiatzen dena haren barnere da gogoetatzeko, e, ara, ordean, suxenian, piskabat, e, gogo eta atzeko, aferen txekitzeko. Guri suseinian piskabat gogo eta oroko hori eta sustengu oroko hori egertzen du. Gugu eta? Bai? Gugu eta ipatzen maitezu, joztuki, eh, asteuntan eh, ba dira zine gau aldiak, ezker eta eskuina, bax uh -huh. ere bat bat kanbon, lebei dora pek filmaren inguruan, han uh -huh. baitzinen filmaz, zer diozu, zerten aldauko zu? Ebe, uh, filma ikusi behar da, uh, gara zinda uste odona pale hone eba hastan den, ez dakit zoin gau Uh, etzi eta gauk harratxean uh, dodi banen uitzunen? Hada, hada. Eta kanbon ere gauk barda gela betia zen, ahunta eta zampa, eta um, errandute gauk behiz emanentzutela azurtzeketar ditan beste emanaldi bat,